Aiduni Kisoka machage kutoka kanisa la Adventist wa Sabato Mwengi Dar es Salaam kupitia mtandao wa Facebook naye aliuliza kwamba Dr. Mchungaji Muhando kwa sasa na Salim Mwengi katika kanisa la Adventist wa Sabato wakiwa mshiriki nini ni hatima yake? Ni lini kanisa litamrudisha Dr. Heri Muhando hadhi yake ya uchungaji kama kawaida na una ushauri gani katika hili? Kwanza di kumshukuru Mungu kwa uamuzi ambao Dr. Muhando alifanya lilikuwa ombi la kila mmoja ya kwamba angechukua hatua kama ambayo amechukua ni, ni, ni, ni jambo la kufra isha sana hilo ndilo la kwanza tuliangalia na ndilo lililo kubwa kuliko hata yote ya kwamba litakuaje kesho na kesho kutwa kwanza ni tu Dr. Muhando nimepata taarifa ya kwamba anahusika sana mahali alipo kama mshiriki kwenye kanisa lake kuendelea na kazi ya utume kama kama wito wake ulivyo na kwamba taratibu za kanisa zikoje Kuhusu uchungaji wake na nini kanisa lina mfumo wa muda mrefu Kuhusu swala hili kuna sera zake ambazo ndizo zitatumika uh, si ya Dr. Muhando tuli zinatumika kwa wengine wote waliokuwa na uzoefu wa namna mbalimbali katika huduma zao za uchungaji na katika hili uongozi wa kanisa Tanzania ndio utakao unaangalia mambo haya hata conference mahali alipo Lila mandu mwalimu huyu kutoka kule Mwanza nasema ni nini kifanyike ili kuboresha taasisi za kanisa kwa Tanzania. Fano mfano chuo kikuu cha Arusha, hospitali ya heri, ujenzi wa hospitali kule jijini Mwanza na kadhalika. Swala zima liko mikononi mwetu waumini. Ukweli ndio huo ya kwamba sisi ndiyo wadau hasa hizi taasisi haziwezi kuenda tu na kujiendesha zenyewe wala ku Tegemea tu viongozi wa kanisa katika ngazi fulani inabidi ya kwamba uh, washiriki wote tuchukue ownership ya kwamba hiv, hizi ni taasisi zetu na kwa pamoja tuweke mifumo ya kuruhusu ya kwamba uh, mchango wa kila mshiriki upatikane katika kuona ni namna gani tutaziendesha taasisi hizi kwa mafanikio na tukifanya hivyo kwa pamoja nafasi ipo niliangalia kule Rwanda nchi ambayo ilikuwa kwenye shida sana mi, miaka ya tisini hapo kwa sababu ya mauaji ya halaiki lakini Rwanda inafufuka wanajenga mashule kwa namna ya ajabu tena mazuri tu ambayo wanaendesha wao washiriki wenyewe na hivyo sisi hapa Mungu ametubariki tumekuwa na amani miaka yote hii raslimali ni nyingi kuliko Rwanda kwa hivyo kuna, kuna kitu naona ya kwamba tunahitaji tujipange tu vizuri na sisi tuendeleze gurudumu hili kwa uzuri zaidi na kwa mafanikio. Tu, tu, tu, tu, tuone kuna vile vilivyo vya jamii na kuna vile vilivyo tu binafsi. Via binafsi vifanikiwe lakini vile vilivyo vya jamii ya kanisa navyo tuvifanikishe. Umoja unahitajika katika hili. Uh, Mwanadada huyu ni mwanafunzi kule nchini Afrika Kusini lakini ni mtanzania anatokea uh, Temeke Dar es Salaam anaitwa Nadi Njude. Anauliza kanisa linasema nini kuhusu wachungaji wa kike sijueni naye ni anataka kuwa mchungaji huyu ni mwanadada lakini yuko kule Afrika kusini ni mtanzania hili unalizungumziaje kuhusiana na wachungaji wa kike ni kweli ni swala linaloendelea kujadiliwa katika Sehemu mbalimbali japokuwa kanisa halijapitisha ya kwamba wanawake waokewe mikono ni swala ambalo katika maandiko bado linatupatia utatashi ni moja yale mambo ambayo huna neno linalosema moja kwa moja kwamba Mungu amesema hivi kwa hivyo utakuta ya kwamba kuna mauzoefu mengine yanayokuja na hivyo kuyaleta yote hayo kwa pamoja na kanisa lifanye uamuzi bado itachukua muda kidogo swala ni kwamba wanawake wanasa chem kubwa katika kuifanya kazi ya Mungu. Wana mchango mkubwa hata sasa katika kazi inayoendelea na Mungu anawatumia kwa namna ya ajabu. Ah uh, ninaloamini ni kwamba hakuna chochote kinachotakiwa kuwazuia wanawake waendelee kufanya kazi kama wanavyofanya sasa hivi katika kukamilisha utume wa injili. Na hivyo kanisa linapoendelea kutafuta ya kwamba hivi muongozo halisi katika swala hili utakuwa ni nini? basi ni vyema tukaoivumilivu tukaendelea na sisi wenyewe tukajifunza. Si swala la kubishana na kugombana lakini swala la kutafuta hivi katika hili mapenzi ya Mungu ni nini? Na kwa sababu kanisa la Mungu limepangwa kidemokrasia basi wakati utakapofika ya kwamba inaonekana kuna nuru ya kufanya uh, kuwekewa wanawake wa, wa, wa, wa, wa mikono basi kanisa katika vikao vyake husika litaendelea kuliangalia hilo lakini kwa sasa hivi bado ni mada ni mada nyeti. katika mkutano uliofanyika hapa Karatu ukiwa ni mnenaji mkuu Umetumia kitabu cha ufunuo. Kwa nini uliamua kutubia kitabu cha ufunuo tu katika Biblia? Kitabu cha ufunuo ni cha pekee sana. Unajua huko nyuma tumekifundisha kikaonekana kwamba ni kitabu cha wanyama, cha mnyama na vitu kama hivyo. Lakini kitabu hiki ukiingia vizuri ndipo tangu mwanza unagundua kwamba ni ufunuo wa Yesu Kristo. Yeye ndiye aliyeshujao wa hicho kitabu. Kwa hivyo inabidi kitabu kizima kimuinue Yesu Kristo ndicho kilichokusudiwa. Lakini pia ni kitabu chenye habari njema sana kwa sababu kinahusu siku hizi za mwisho. Unapoangalia ya kwamba uamsho ndani ya kanisa umepoa, ninaamini ni kwa sababu tumeacha kufundisha unabii. Unabii huleta hamasa, unabii huleta kufahamu tunaishi wakati gani na hivyo tufanye nini, tuishije. Kwa hivyo kitabu cha Ufunuo hata mwito nilio nao sasa ni kwamba ndani ya kanisa washiriki, washughulishwe kufahamu kitabu cha Ufunuo tena na, na, na, na cha Daniel. vinapelekana vitabu hivi viwili. Kwa sababu ukweli ni kwamba kanisa la wa adventista wa sabato ni sawa na makanisa mengine kwa sababu ni la Kikristo lakini ndani ya huo Ukristo tuliitwa na wito maalum ambao ni wito wa ujumbe wa malaika wale watatu tusipoutangaza huo ujumbe wa malaika watatu tumefanana na madhehebu nyingine zote Hatuna tofauti sana lakini tukiutangaza huo ndio wito tulioitiwa ya kwamba tutangaze ujumbe wa malaika watatu tusipoutangaza kutakuwa na uwazi wa ujumbe fulani nyeti kwa ulimwengu wa leo na ulimwengu utapotea kwa hivyo ni, ni lazima tusimame katika dhami yetu lakini ujumbe huu pia tukiufundisha. tufundishe kwa unyenyekevu wakati mwingine tumeufundisha tukigonga gonga, gonga. madhehebu mengine na viongozi wengine silo Mungu alilokusudia ule ujumbe ni ujumbe wa upendo ni ujumbe wa unyenyekevu si ujumbe wa ushupavu au umaarufu ni ujumbe wa upendo ni kweli ni ujumbe wa onyo ni... lakini ufanywe kwa unyenyekevu na na upole kwa sababu tunachotaka si kuumiza wengine si wengine ni kuongoa wengine unaona namna ambavyo watu walikuwa na kiwi ya kuja kusikiliza neno la Mungu walikuwa wanakuja mchana mpaka usiku saa mbili usiku unapenda kutoa changamoto gani kwa Uh, wa shiriki wa kanisa la Adventist wa Sabato Tanzania kufika katika maeneo ambayo haijafikiwa na injili ya hili kanisa la Adventist wa Sabato. Ni kweli hilo ndilo ambalo tunahitaji kuliangalia kwa makini yapo maeneo mengi tu. Hivi karibuni tulichukua mtaalamu mmoja nilipokuwa bado niko division akatufanyia utafiti wa kuonyesha kwa ramani kwa njia ya kutumia GPS ni mtandao unaweza kuonyesha kabisa ni wapi. Akatufanyia ramani inayoelekeza maeneo ambayo hayajaingiwa kwenye division yetu. Yaliwekwa rangi nyekundu utashangaa sana ni kwamba ni kama tunarudia pale pale mahali tulipo ndipo tunapofanya kazi na maeneo haya utakuta maeneo mengine ya, kuna kaeneo hapa katikati hakana kazi kabisa lakini ikamezungukwa na maeneo yenye kazi tayari imekomaa. Kwa hivyo kuna kuna haja ya kuangalia hili kwa makini kabisa. Twende mahali ambapo hawapo. Nilikuepo Rombo hivi karibuni na kuona kanisa la Magomeni wanavyojihusisha na kazi pale. Kazi ya Rombo ilikuwa ngumu lakini Mungu amefungua milango ya ajabu na panaendelea sasa kung'aa na makanisa ya Dar es Salaam nilifahamu wakati fulani akijipanga kule kusini kwenda kwa kazi kwa maeneo ambayo hayajaingiwa bado. Makanisa yote tukifanya kazi huonatu na mwamko huo. Kule kwetu pa upare neni ninakotoka ninafahamu injili ni kama imemalizika tunarudia rudia lakini makanisa yale tukipangiwa tuwe na eneo ambalo halijaingia tukaenda kufanya kazi itakuwa hata inatunza uhai wa hilo kanisa la, la zamani kwa hivyo huo ni mwito wa kanisa na katika dhana nzima ya kumaliza uh, kazi ya Bwana inabidi ya kwamba hilo swala tuliangalie na namalika kila mkwisto naye awe na hamasa hiyo ya kuona atafanya nini pingine watu wangeataka kufahamu kwamba wewe ni nani ulitoka wapi na mpaka kufika kutumika ko chini mmarekani katika kanisa la Adventist wa Sabato makao makuu mimi ni Geoffrey bwana mzaliwa wa hapa Tanzania kabisa Uh, wazazi wangu wametokea katika milima ya Upare mimi mwenyewe sikukaa sana kwenye milima ya Upare lakini usinijaribu kwenye Kipare Ninakifahamu, <laughs> kifahamu na nime nimefanya kazi uh, hapa Tanzania hasa nilipata nafasi ya kusomea sehemu chache nje lakini maisha yangu yamekuwa hapa Tanzania kwa hivyo ni mtanzania halisi na niseme tu ninafurahia na ninajivunia kuwa sehemu ya kanisa la hapa Tanzania na mwito wangu ni kwamba Uh, nilichokiona katika maisha yangu hakuna mpaka wa kile ambacho Mungu anaweza kumtumia mtu ikiwa mtu atakubali tu kujiweka mikononi mwa Mungu si kwamba nimefaulu hili si kwamba ni swala la mafanikio ni swala tu ya kwamba Mungu anataka kunitengeneza Mungu anataka kunifanya kuwa chombo kwa hivyo uh, ananipitisha katika mauzoefu haya na ninaona ya kwamba ni, ni, ni, ni upendeleo wa pekee nami ya kwamba ni mtumiki bwana kwa moyo wangu wote. Ninaomba maombi yenu lakini mfahamu wa Tanzania wote mko katika maombi yangu. Kuna habari kwamba utarudi uh, Tanzania na hasa Dar es Salaam mwakani uh, pamoja na mchungaji Baraka Mganda ambaye pia ni mtanzania aliyeko nchini Marekani. Hili limekaja mchungaji. Tuna matazamo makubwa sana ya kuwepo Dar es Salaam na mwezi Juni mwaka kesho. Tuna timu ya wanachuo wa kufunzi na wanachuo ambao watakuwa katika msafara huo. Katika chuo hiki cha Waadventista pale Washington ambacho um daktari Baraka Muganda yeye ni mmoja wa um, kama a wa mkuu wa chuo katika eneo la mangozi ya vijana na hivyo nilipokuwa division hapa nilikuwa nimeshamhalika dr Baraka Mganda ya kwamba njoo ufanye mahubiri ya hadhara katika nchi hii kwa hivyo nilipokuenda marekani nikamkumbushia kwamba hiyo kazi tusiiache na nikamwambia kwamba nitakusindikiza kwa hivyo nitakuwa pamoja naye lakini dr Mganda atakuwa akihubiri katika mahubiri haya mnamo mwezi wa pili huenda tukaja naye pale Dar es Salaam kuunganika na watanza Tanzania wenzetu kuona maendeleezi yalivyo lakini tunaamini kwamba hili litakuwa tukio letu la kwanza Dr Baraka Mganda uh, kulifanya uh, pale uh, Dar es Salaam kama wazawa wa Tanzania kwa hivyo hata sisi kuna kuchangamuka kidogo tunalitazamia tuna Mungu atufikishe hapo Mchungaji na sana kwa kunipatia muda wako na sana kwa ushirikiano uliyoonyesha kuzungumza na Morning Radio Asante maduhu, na Mungu akubariki na pamoja na Morning na kazi nzuri mnayofanya